أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آن الرزا دائزة من نبي صلى الله عليه وسلم د سیرت مصروادی چې په وروره شه رسول الله د امه حنئ د کور نارغه مزر حرام لا جبريل علیه السلام او داو ملک ورته پریشنو کی او به به اورق بن الشورشو مسجد اقصا لا انت بيتو لم جمع او به بردا څومره رب باندې روان شو چې بکم کم کیفیت باندې علم الله لاله دي اوله اسمان کې د ادم علی سلام سره مراقات دویم اسمان کې د عیسا او د یحیی علی سلام سره ملاقات دریم اسمان کې د ادریس علی سلام سره ملاقات او څلورم کې د هارون سره پنځم کې د یوسف علی سلام ش کی ده موسیل صلی اللہ علیہ وسلم او امکی ده سیدنا ابراہیم عليه السلی اللہ علیہ وسلم ده اریو نبی بے اشکلیم ذکر کی ده اسیل صلی اللہ علیہ وسلم بارکیو بلے ودا دا وخت شکلت آئی بختا مخی طرف روالی لکر حمام نشنی رویتی د موسیل صلی اللہ علیہ وسلم تذکریہ وکر ودا دا سیدے پدی شنډ باندې زړکړی دغه څه حالات کړې او مش مز... د شنواده قبلي غندې یوسف আলাইহالسلام رب العالمین ني مې حسن وکړ دی ابراہیم আলাইহالسلام د دې کیسه وملګره نبی کریم আলাইহالسلام خو ځان ذکرږي دې جن ورثه رسول الله د سیدرتل منتها په طرف باندې روان شي سدره وی لجې جبرئیل او را منه اخرې اخرې دغه را م제دار عبد الراز نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي د پاڼې د شویل لګې پیلانو د غوغنا او د بیر دا دني د دا شوی لګلوی لوي چاټې نه یاده قشانه منغي او د سرور مرخان بده باندې کیناسته چې قسمت یې سم رنګونه بده کې وو د ملایکو زمونږ د نبی استقبال لپاره الله را غري وو زکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیر وچتی انسان دے قیمتی صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین وردہ ملائکہ داد دا دا دا اکرام او داد عیزت دا, دا, دا, دا پر راولے گل او منتحاق و پدیمانا سبت وردہ ویلی چیچی جبریل علیہ السلام دیزیل رزیو دیزیل برا بینشت لی یاد بی خلق اعمالا یا اگر کړه چې په ديجه کې پیسې لکړې شي او لاندې ځمکې لپاره زیه الته به رغي تحمل کېږي د لا په دي طریقې باندې او دا بری طريقه ده پدې سيدرالمتاور ته په دي مناسبت وایي رسول الله فرمایي چې لري ونښه کې پته او نښه منظر ما په ديجه کې ولیدو جبريل عليه السلام شپږ سو وزر لري لیکن کدا یو وزر شر طرفور کې د مشرق او مغرب د ټول طرفونو لاندې کوي خدکه جبرئیل جمع نکله بده چې ولدو وي دمره وړوکه معلومه دوله کړه کوټه په یو کنج کې چرته زړه جوړه پوي ته اوس سوچ کاوي چې جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام عمر او چې ته لوی مالک چې عاشق پکصه وزري ولري او دایو وزر چې کله راخورګي د مشرق و مغرب او مغرب ټول لاندې کوي او اغه د بر عالم کې چې وګوري د سیو حیثت دې لګي زړه پزکه چې بروتین او زمند رب العالمین مسمر لوی والی از موږ الله وبسم له لوی دیږي دي جې بیل سره به ملقات ولې او شو اهلی له فرمایده دي دی وې دی او زموږ استاد محمد صلى الله عليه وسلم دی شاګرد دی تر سو پر دیوبل سره تعارف وشي چې اندکل علم او وحید قران اخلي چې په دې بلدت ملک نه والی نشنوالې دواړه ما وین نه دی جبري الله نور بارا نشهاته رب العالمین محمد رسول الله بارا بوتلو په کوم کیفیت یې بوتله الله را معلوم دي دي که موږ د نبی عظمت له اشاره را جې اي خلکو ګوره د جبريل ډیر وشت ملکه دي لیکن تر دې شېدره د منتهه پورې راغې او برکتله نشي بلکې برچیزي هغه محمد رسول الله و زیات دلیل ده په دې خبره باندې چې موږ نبی په جبريل باندې مل الله بهتر کړي لري په دې الحمد لله والفقاري رسول الله فرمایو یدا شوشیل اور شدمش انت مانور ايش نورید شوا د دینج قلم اوازنو کرشار و بالکل رب العالمين غليك اليا خاص ملائکہ ودا کرشار مدر د غونو راتلو انت کور جوړ بیتل مامور غلی ویلش بیت من کورو مامور مانا جوړ پلی شوی و دمر ملائکہ ته طواف رسول الله فرمایو جد بخی کی خودلو زم نو دورځه تقریبا اويزره ملائکه توافقې لکه چې کله نړیب العالمین د اسموکو واسمونونه پیدا کړی دي او اول ملګک توشي وره تر قیامت پورې باغله نوبته مون رشي کی تمره زیات مخلوق قران کې رب العالمین فرمایي چې استاد رب لهکرو منه بل اسوګ نه تويږي مگر وازي الله مصلی <مسال> صلۃ والسلام دربر العالمین نت بو شوکه وی من معاک فیس سماء از ما رب سذر بر اسمان کې څوک دین او الله رب عزت ویل شي ملائکتی زما ملائکې بارا وی څوک قوم دي رب العالمین ورته ویل چې دولس قوم دی یو قوم شمرې شو مر دي وی په دې سم د خاورو او د شګودی د یو قونش مير دومره دي نو غنور چې په حساب کې دا به څومره شي ټول مخلوقات دا غنور سبي جنت په تربه محمد صلى الله عليه وسلم لار حديث کې راځي د چهل درجې دي او په دې ټوله کې اعلى جنت چی دا غفر ده او دے غید دا غید الفصاد رب العالمین عرشه و به الله په برابر وی کل رب العالمین فرمایي او هو ماکم الله ساز سره دی ابن جریر ابن کثیر امام محمد بن حنبل د ټول فرمایي چې موږ رب العالمین قدرت علم دے. کی دے. ما ما او علم دی تقریبا نیکدار وای تم رسول الله فرمایي و افضل الایمان ان تعلم ان الله ما که ما کونتا او کما بہترین ایمان دا دی چې سړی د شیا عقیده ولري چې لکه په کوم ځای کې زو ما د قلام موینه او د په مبا علم دی نو الله رب العز من سره چې دی معکم په اعتبار قدرت سره دی او د قشم په د علم سره علم هم د الله د قدرتهم و زاسنس دا تجربه معلومه کړي دا چې د دیلوې نظام تر شابه بنید شي او طاقت چې دی اختیار دا سره دی سنج چې وګړې چې حرکت او قران کې الله عز وجل د بنه تشریک کړي چداسمه کو اسمنو د رب العالمین به اختیار کری ک دا قله چرته او غړی تغیر ورګه څوک به ټینګ نه کې او دا شی ټینګ کړي داسمه ګله ټینګ کړي دي دیګی به الله قدرت دی او د الله طاقت رسول الله فرمایي چې جنت لاله اکثر خلق می شهولې ده جنت خاوندان جنتین فقراء او غریبانان ده الله نبی به زکه دا ویل چې الله مرهم سینانو باندې سب کی وفات کا کا بے جہنم به با طرف باندې اشاره نامه چې انته ګورم اکثر اهل دې ورچې د اغه زنانه دی وسوالم زنان دی. دی, دی رسول الله فرمایي چې به جهنم کې اکثر اهل اغه زنانه دي او بل تر باندې صحیح حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې د ادم مونده پاره تقریبا اوه هوري نبي خدينه باندې مګي چې به جنت کې زنانه دي شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ فہاد الارواح کی جواب کڑے تے جواب حاصل لا دے چ اول ب بدی جہنم کی زيت زنانائی دی غنہ برسے بے اللہ بجنت دی جیت کی د زنانو ول زیتیری یو رسول اللہ فرمای دیو بجنہ شد لعنت دیر زيتو لعنت شرلم لعنت و یو معشوم لم لعنت یو قون لم یو شر دویم رسول الله عليه دا وسلم ذکر اکثر به جهنم کې برتي دي چې د قون ناشکری کوي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وی کا چرته د رب العالمین څخه وبال جالس سجده جائز ویني او ما بزنانو ولا امر کړي او چې تاسو د خپل خاندان له وکي خو چون کې جائز نه ځکه ما امر ومني دا کرده. او درې رسول الله فرمایي دا احسان نه مني بالکل خاون مو سره د احسان کوي کوي خو لیکن چې چرته وورس اخو دي خو به ګرای شي او دا څنګه انا اوپر شروع کی وې مور خپل ده الله बर्बाद کېږي د کور کې وعده کړم او شرط چې دلته زراغره ما کور زنده لیدلې او بل رسول الله فرمایي چې زنا نه دوه کماري دي د یو سړي عقل دي کاملي لیکن سره دي وو کېرته نه هیڅ زنا نه ګډوډ شي زنا نه به کې رسول الله فرمایي وې به مالک خور وره لم دغه جهنم ما څو لکه زندان ده و زندان که جدا جدا مسئولین داره ده طول ایو امیری اغیلی ویلی شی امیر د زندان شد اگه خواله ورحال مرادیر خپاو ده تندیر سراغونجی کڑیو سلور نهرون امی بیاوولی ده دنیل نیل فراتا دا پا دنیا که و ده دوچه ده جنت کی. نیل بی پا مصر که ده ده فرات شده ده بغداد عراقی یدی بدا مقصد نہیں جہد جنت مذاق شان داناویر روانی دی یو مثل را غرض دل دے رسول اللہ دی مثال ذکر کے بدی کی اشارہ دی لا چتی جہل بر در رسول اللہ دا دین اللہ ورسید نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت رب العالمین دی عاقلہ ورسید عمر ابن خطاب دا بغداد دا دا وقت کے ورور سے مذاق شان بد بغداد وقت خیر اگے وے دام بھی کہ ولذا نو کله چې یو جنتم وګوري جهنم مو وګوري نو سم خله چې دا انسان وڅمبر وکړي دیقینی دا به با شرطه باندې عمل ونیږي چې پاغه با باندې سړی د جهنم په طرف باندې روانيږي او چرته په هغه عمل کې سسني چې پاغه با باندې سړی د جنت سره جوړيږي په یقین باندې رسول الله ده ارسل ولیدو مخامخ ديږي چې په خلکو څو د دروغو قشې ده ځنه جوړي کړې دي وی رسول الله دې شي الله دا هر چا فرد حکیم تا کله داس ماده او ماده حکیم بڅوکې نو کله شي علي او کله وی امام غزالي او کلبل بل او کله بل دا درود خالص درود دي خلک حضور کې دي د معنا سره واقع کې بيد النبي کریمه درسلام ورحمۃ رب العالمین درسلام څنګه خوشو بره راس مخامه خوشو کو څنګه یو راس وی ابو زرعه نن هو یا رسول الله یا رب العالمین مخامه خلد له دې کې نه یا بازار زمو دغب ما ډيري پردي وي رب العالمین د نورواله د نورو کچیر دغه مخدا پردي را لری کړي شینو ایسه د ټول ارسبه ور واخلور پردي ده مثاله د پهم د فر احلی له دې فرمایي ویل کړه بجلی د امزه دي کې د نن کرند انسان جوګتی ور ونیش لیکن د پاسو ور باندې شو قشر دي دړي مثاله د بل شي نه چې پر انسان په غیبه نه ګوتی متي وي دله نوی ویری شه مره رب العالمین مخامو خو نه لیدو او کچیر ته خپل پردی لری کینې به به دی وخت کې د ارصوور والی موسی صلی الله و سلام در رب العالمین نداء سوال وگی او جووی ویل یا الله ستا سره خبره وکړي لیکن ته مال دا خپل ځان راکړه کې شو دې ګورم الله رب ال عزت او ویل شه غره او ګور اګه چرته ټینګ ټبم ټینګ هم ګدا ټینګ نشو به زما سوال نه شریبنې لیکي وېدا ګټه در شریف اندازمنه د څه تجلیا ورکارګرد ټول غره یو سوال وته نو دلیل له ودیچه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مخ مخرب العالمینونه لري دا اول دیګي دوه وجه لري علماء د ذکر کړې چې موږ د الله عظمت په دې کې څومره چې سړې لویږي هغه مربه دغه ملاقات گراني به تور مثال وسمه او څومره چې عدی خلق یو بل نه ګورو شکل بے رئیس شنو ایسا و گنتاز و گنتاز اگره پارا بے بندیز و بیچ وزیر شو و بیچ و, و امیر شو بیچ کل مطلوب انسان شی داغست طرح پر کرونو کرونو کسونگ ملاقات نیشی کولی او دویم دا دی وجینا دا, دا انسان دیر عاجز دیر دا درب بالعالمین دی ذات مخام و قدر دیر نشی ترسو پوری اللہ را بلیجت اگوری نو اللہ را بلیجت پا دی وقت که رسول اللہ لمنزو نوارکرا اعتاو الصلاوات مونځ وړ دڅک ورکه حدیث کې راځي رسول الله پرمړي چې الصلوۃ عماد الدین دا مونږه د دین سند چې د مونږ ودرو نو به په دین ته ودرو چې د ونړو د ټول دین ونړو حسن بشری فرمایي وی هر انسان باندې به د مونږ عزت من نه کله چې د مونږ په د باندې به عزت کړي شینو بلکمه یو شی به چې هغه د له عزت من شي هغه به کوم یو شی به چې هغه عزت من شي مونږ ورکه او د سوره بقره سوره دور سنت و دو ايتونه ور کر لله ما في السماوات دا خزانون دا الله د خزانو نه داو خزانو ور کر ايشوار پغي گډي لري نشا دوغان لري ربنا يا رب سمونګه ذكر مون سر وک و ذكر مون سر مکو حديث کي رسول الله فرمايي چې کم سړي د شپې د غدو ايتونه ول ولي نه د شپې فتحه دا ور د کافيري اي دي څه مطلب يو مطلب دا چې هر انسان د شپې سم لي پکار دا د قران سه ايسه د غدو ايتونه ول دویم چار انسان د شپې څملې به اڅنه وافلو کی لیکن کدا دوا یو ته حق اداش دریم دا مننه د ابلیس علیه السلام ته الله د دې انسان حفاظت کړي د ابلیس ته بچو ته لپاره ازان د قران د سوره بقره د آیته کرسی دا د سوره بقره د ورسني د آیته نه او داس کې ګرځي دل دی در رب العالمین ذکر دې د ورسني د سورتونه لري لا اله الا الله الا يامن تو حول ولا قوه الا بالله د سورې حدیث ته دایې اتنه ویلا پلا بنی ایمان لار پلا بنی یقین لار الله پکارهونه باندې رضا د الله د انعاماتو شکریا امر بالمعروف و نهی المنکر عمل د الله د بارکول رښتې ویلا دروازه ونزان ساتل قران کې تدبرونهونه پرې خولل د اور تور کړه او د اور تو ویل چې سره مده بار کبيرونهونه معاف کبيرو صغرو مابې کولم او ډېر پرخونه کړې دي یو فرق علماء دا چې کړي ما دوړما به کې فرق بالکل شته دی نه کچره ته کبیره ګناه او دا صغیر به بار سره به دي ګناه باندې تیز تیز راځي دیم علماء دشي ویری دي چې په کوم شي کی دا حدود او د غضب او د لعنت ټکي دا کبیره دا او شي دا شپکې نه بیسو غیرا کما ګناه چې په حدیث سره کې په تاسو باندې هغه کبیره او چې سست سره کې دا صغیر دا د مقدمه چې دا صغیر د شکل مقصد نه وردا دا, دا, دا به کبیره د بيد دي انسان ګنا چې دغه کبیره ده او د عام انسان ګنا چې دغه صغیره ده د عالم ګړه کبیره او د امي انسان ګنا چې صغیره ده شیخ الرصا ابن قایما امام شعرانی اولو علماء دا فرمایي چې اره ګنا صغرم دوه ور ګنا کبیرم ده دا. دا فرقونه پکې مګو شیخ الرقدا صغیره شو دا کبیره شو بيد دي دا خبره ولیو کې سره ومدفاری دا قشند ګناهونه مافي وجدانه چې دیله ویله ش حدیث الرجال دا د پدې کې انسان زیات خوشحالي کې جسمونه الله په ونه سوره مهربانه دي د څومره حکما چې د ټول د برنه الله رسول یې کاغه منځونه دیو کاغه دعوت دیو کاغه jihad دیو کاغه اوژره کبل تر دې پوره د مانزه تذکيره رب العالمین په قران کریم کې اتاتیا کرت کړه اتاتیا کرت یو کرته د امر کاپ یو شیخ الگ اقیمه شرط خدا اتاتیا کرتي ولي بیر بار مون باندې د تا کېدو کې مونږه کې مونږ حدیث کې رسول چې تاسو مونږه د وکلو په د مانزه امر وکي چبه کله دل او چکه شو به منزه رسول الله فرمای فقتل یسه به وج امام احمد بن حنبل عمر بن خطاب سعید بن مصیبه اکثر علماء ف دیب اندی چې وجل پکاره دی امام مالک امام شافعی رحمت الله علیه فرمای حد پی جاری کړه زنا امام ابو حنی فرمت الله علیه بزندان کی واش وا تر سو پر د سړی ته وو په 20 دا منځمه سلام ور باندې فار نه دا غیزه له اوسه به رخصت شو لیکن دا منځمه چې مونږ دغه وخت کې هميشه به کوي رسول الله سنت به به مراد کوي دا کوم زباني چودري کې دا شه وګوري خشوع خضوع سره به کوي یو اثر کې دا انسان چې په منځمه نه ودريږي ودب سوچونه شروع وي په یو تر په بل تر باندې رب العالمین ورته وایي چې اے دا ادم بچیا بدن ته حاضر کړي دي جبره حاضر کړي دي لیکن زه د اسمانه غافل کړي دي باطل ما تصبوند چې مونږ دا ټول बर्बादه بل اثر کې دا راځي چې بندو ودرېږي نه الله ملي کوي چې اسما او د مابه کې پردی وشته کوي لیکن چې دا سچونه شته چې ورته یو چیرته ورغورځو ځکه دا په ګډ وډو باندې سره دی او یو اثر کې دام راځي چې رب العالمین ورته فرمایي چې اے دا ادم بچیا زه غره ام دحقه چانه چې تا د خپل سره الته باندې کی صحیح ابن جبیر فرمایي وېما سرویس کړه مونږ کې لیکن ما معلوم نه کې چې جسمه د هې چپ طرف څوک معاذ ابن جبل فرمائے کہ کم سڑے مجھ کے اوپر مانز کہ کی طرف پہنچے طرف سڑے اوپر جن دو انسان قبول نہ سو فیر سوری فرمائے انسان بد ایمان سے بہ جہنم حسن بشری فرمائے اے تو تلد مجھ سے شو بیچ کے لگا رغ رخصت شو اسمان لگا رغ و ماں اسمان لگا رغ ان سے بے شک ملاقات ہوے سے شو استظما بم مدنی 50 منزہ پارس کلا ویلے کا ورشا 10 نبي کریم علیہ الصلوۃ والسلام برته پورته لاړو یې د الله د دعا وخته له جبرئیل پوجا مې لاړو ظاهر ځمانه شي جبرئیل پوجا برته لاړو چې کوم چالو مقصد ورور سومره ور پریخود شي ورشاله د الله نه سوال وکړ چې الله دا مجر کंका لسکم کې ها ها در دې پورچ پینځه پاتې شول مصالح الصلوۃ والسلام ور دې جو ګردام نشي ګولې رسول الله دې انسانو وی ویریچز مفهومت باندې سلور منځونه پرشي ویلې دا ماخصن مونږه داسې زموند او امت یو امتیاز ده لیکن هغه کې د شتوکینو څو امت بڅو دا خبره غلطه را چې باندې اسرایل باندې 50 منځونه پرشي هوا بلکې 50 منځونه امت باندې پرشي ویلې زمونږ د امت نه په باندې کم منځونه پرشي هوا تقریبا سلور منځونه خو پنځو پورې راندلې لیکن چې کله دې پنځو پورې رااله اغم په دې کیفیت باندې چې انسان کله <سؤال> د پنځم منځونو کې په خوشو قزو سره وکي دمر اجره رب العالمین <سؤال> ورکه لکه پنځم منځونو دی مر اوس اق انسان په یی شه دمنځ په احمد باندې پوی چې دایو منځو کې لکه لس منځونه به شي دبل <سؤال> منځو کې لکه بل منځو کې لکه لسو بل لکه لسو بل لکه لس چې کوم انسان په کې درد دریاغی چې به دا موږ چې لکه ژوند نه پنځم منځونه قضا شول په خوشو قزو باندې دې به موږ کول فکروي رب العالمين به ورته ویلے و ما دغپل فرېسبره بندگان و باندې فرشتو دي خلک له مانو رب کنه وکړه دغېت له عرسه به رسول الله راغه بعض وروسته کې دا رځه د دیه جوج ماجوج خلانو برخه الته دعوت ورکه تر صبر دی قیامت رب العالمين له به خبرونه کې چې الله تاب منل انبياد من بمنه له ویني جهنم لننتله امام ابو حری فرمات الله عليه فرمای د شای خپل او الته غل نتبليغه ولا ورغلي او نو علماء ورغلي کله چې تر توحید اخدا ولر الله <سؤال> به جنت لور داخلي او کله تر توحید اخدا ولر الله <سؤال> ګردا به جهنم لور ځي بین کافرانو ما شومانو رسول الله حضره رسول الله زما جواب چې کوپر په حالت کې مې لیکن ابن کثیر فرمایشی دار وحید کمزوری دی سو کی دا جنت خادمانی جنتونو شیخ الاسلام ابن تیمیہ ابن خیم رحمہ الله فرمای او دقشان ش ابن کثیر په دریم جل کې چې التبور رب العالمین ان بیا رولی کې ک دیخر کدان بیا ودي ماشومان او خبره او منلا الله به جنت تور دا داخله کوي نه منله په جهنم لورشي یا جوجو ماجوج لپه دینه معنی ورغه دی چې دار او دنیا دی غزه لیکن ابن تیمیہ رحم الله فرمایي تر څو پوری جنتی په جنت باندې ورداخل شي ونی دا په تکلیف کې ده حتا روایت کې د امر چې دا ټول انسانان او رب العالمین د سیو کودل مصدع احمد کې روایت دی وفد عبد الرقیش کې را رسول الله اخواله راغته پوښتنه وکي چې لکه دا کمز نه را دا یمن, یمن کې د پلانې کولو د پلانې ولا سوالې د پلانې او بناني و دې ته څه تا څه معلومه رسول الله په میراث دا ټول انسانان دا ټول کې کورونه مال نشي مخه مخه داس موږ تاسو د قریه او د اوله سوالي د جنرالابات کارونه کارو د قشندار کابل د نور دا نور دا تور محمد رسول الله رب العالمین د څخه کار کړ چله کدا پلانې ولایت ته د پلانې ول سوالي د پلانې قریه یمنین چې کله رااله ارڅو تر رسول الله پدې زه زه وکول چې کله ک پلانې ولایت ته او پلانې ول سوالي د قشندار پلانې قریه د دې جنت سره علي ودا خبره ورته وکړه دغه نور سبر تر اخه منصور شو او د مکی په تر باندې رسول الله روان شو تر دې په یوه قافله دي عربانو دي شام طرف ناره روانه وا او د براق د اوازې مو وریدو و وی په دې کې وو خو هغه نو ته کېدو ورک شو وړار شو چا یو طرف منډه والو چابل طرف منډه والو چابل طرف رسول الله دبرنه په اوازو کې وې اے پلان یې نو اے د کافری والا وساسو دوخ شي دا ګره په پلاني کې کنده او به رسول الله ته شو دي او په یو ځای کې وي ال د عملګری ودو برته هغه سر په غوږ لوکي کی باندې او په خپل اسمان څو شو بیره روان شو مراقباله کله چې اخر راغې نوزین لداس ولا یي چې د عمره له وخت کې سر منځله روان شو جمعات لا د عمره مسافه ولا وخت تک راځي انسانانو لپاره دا ګټه کوي لکه قیامت راځو په عام انسانانو باندې 50 ځره کار ده لیکن په انسان باندې دشي لکه ورکاته مونږ دمره وخت پې تیریږي نو چې کله مونږه وله سوچ کې نه لکه سن آشنا سفر میو کو جنت لالا ومجهنم لالا ومون بيا هو ودا ودا ابو جهل عبد العالمين فلي ترمن رسول الله فقال له الرسول ورتهوش يا ابن اخي يا ورار سي شو شي ناسي بيخصني وحيد, رشخن دي وحيد بي و و و ما يندر اسل ريشخندي والو ده اسلام سخط دشمونه الرسول الله ورته وني بيو هيت ناس لويص وبيت المقدس لالا ومبي اسمنون لالا ومبي جنة لالا ومبي جهنم لالا ويدا خبر بده نور انسان ومخ كمو كنس ما مخي كيدا نور انسان ومخ وي ويل يا معاشره قريش اے قريش راجمشئی محمد بے دروغ سے روکڑا ټول قريش راجمشوبه څه چللی رسول الله ورتو ویل جلاله مسجد اقصا لا بے بر اسمانون لا ددیان بیا ملاقاتو شو به رب العالمین خاللا لا دم بے جنت لا لا مو جهنم خندا وکڑا او هو ودا خو څنګه عقل نه ملی ډیر انسانو پکې دي مان نن تخلاشو چې انو اکثر انسانان په خپل عقل باندې پیسې لګی ویل کې جنات نو په سرګماي نه وي نو دا سيو د دماغی بيماري را د قبر اعظم له محسوسيګنه دامنګه نه مونو من به سوز من به د عقل سې چې موږ رسول الله حدیث په ری باندې تلو به پیسې ور باندې کو دي باندې سره به کوم راي په طرف د ابو بکر خو له بوجهل ورغه اور دوي خبر نه وی نا کوي وی کده چې خبر اکړه ته بالکل صدق محمد رسول الله تصديق کو ذا چې دا ارشده پاس رب العالمین خبره مونږ لنوري چې غو قرآن دی او مونږ دا خبره منو په بیت المقدس او دا غنځدي زیدي دا څنګه مونږه منو د دې وجې صدیق لکه کې خوږو نبی ورته ویلي وې چې عالمي مونږه رسول الله ورته ویلي چې ااو ستا څو قافله برزي او درې ورزوري سره راشيږي او د دې قافلې اول ترپ کې یو څو وګړه او د هغه سلوک او په ماو نشکلی بيبي سر کې مکیمه شریکانی ویل وګورئ چې دا سره رښتوی کو دروغ وي په دې وخت کې دروغ زور سره رب العالمین ایسا قافلرا واسع د محمد رسول الله صدق الله ورمله او تش تصدیق به قافلی پاول کې ما غسر وو کو به ورته چې پلان کنده کې دونه وو خو کوم اور باندې आवाज وکي بالکل څنګه ورکو چې موږ له आवाज وکي سرهونه که ته موجود او از موږ سره یو لو کې وو پاګه کې موږ خو دې خوله او چت شلو لكن بہ ہم داخل فضت کرا لے دا ابو بکر رضی اللہ و بجلے کہ خبرو وگر جہ کہ دوت بیت المقدس بارے کہ پختہ نو کہ رسول اللہ جواب و کی ورت وی ویلا وی دا محمد صلی او تاسو قلی دل او منگی دل وی زی بیت المقدس بارے کہ پچھنا تے رسول اللہ جواب و شروع ک ندی کے باز قلقو لے کھسست نی دی فاش دار دی جي خبري کي د مصالح سترات والسلام نام السلام د ګلغه چاو خوړه السلام نکاح چا سوالات بارکاتو رب العالمین رسول الله د بیت المقدس ش مخامخ کې دوی به سوال کوو هغه ورته کاتو جواب ورکوو چې سوال کوو هغه ورته ت دا دو پړه کړي رسول الله به او نبی کریم رحمت الله والسلام درځ اشاره او الله د پړه کا کړس ده غره ته خپل او سبل سره خپل لاړه په دېسمه کراپری نه وته خو لیکن جدا شول بیرته سره یو جشوار ابو جهل دی وی ډیر لوی جادوګر دی دا محمد د دو جادو جادوج مګه خوڅه کې اسمان کې کار وکي التم خلق علا دې شي سپوږمۍ باندې کار وکول او حال کې تک معجزات رسول الله په ټوله دنیا کې په هندستان کې هم د تر دې پوريشودي د باځي تاريخي واقعت دګرګي چې دا د پلانې شکر شپږمې پړکې شو له شوه د غنور سره شرو دي او دا کار د غنې مخې شروع دي نو رسول الله د معراج پر سفر کې د او دا واقعت تر دې زه پوري بلی چارسم بروش ان شاء الله شوندي او به دا نور حالت باندې غربل محمد رسول الله تعالی باندې متصل <تصفيق> نن کی